Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Yes, velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Vi hedder drengene fra Angora, og øh, vi er de nye værter på de sorte spejlere. De sorte spejlere. Yeah. Ja. Øhm. <coughs> Simon og no. Rune. Er mm. ja, navnet. i to timer i dag. Ja. Og faktisk nok kun i dag, ikke? Nu må to. vi se, hvor godt det går. Ja, ja men det kan være. Man ved aldrig, om man bliver heldig. Jeg tænker um, at starte med at spise meget, mens vi snakker. Ja, Fordi det plejer det at gøre. Det har jeg hørt, at det plejer godt. Ja, Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke øhm, er vanvittigt forberedte. Vi øhm, er blevet kastet sådan lidt hovedkult i det her. Anders er syg, og, altså Anders, øh, Anders B, B er ja. syg, og Anders øh, L er... LM. LM, ja. Jamen, han tør jo ikke søndelig ikke. Nej, det er rigtigt. Øhm, så så er vi så blevet kastet ind i det. Men vi kan ringe til ham, så han sagt. Nå, det er rigtigt. Mm. Der er også til, telefonnummer. Hvis vi panikker fuldstændig og ikke ved, hvad vi... Okay. Ja. Skal vi ringe til ham? Så ringer Skal vi ringe til i starten? Allerede nu? <laughs> hvad fanden gør hvad vi? Hvad fanden gør vi? <laughs> øhm... Jamen, vi har jo hvad altså, fanden gør vi? Der er fordi... nogle punkter, vi har fået skrevet sådan et, et manuskript i hånden, hvor der står nogle punkter, som jo. plejer at lave. Ja. Øh, vi hører normalt ikke så meget rart det på det tidspunkt, så det er egentlig ikke, fordi vi er så meget inde i programmet. Tillidsbingo kender jeg, jeg. kender jeg også. Tillidsbingo, det er det. Øh, kender jeg sådan lidt. Jeg kan ikke helt Nej. tjekke på, hvad det egentlig er. Men... Skal vi starte med at lave det så? Øhm... Det kan vi godt det kan vi. Jeg har ikke andre idéer Jeg er frisk Nå men der er også noget andet der står... mm -hmm. Anders og Anders har nemlig givet os det her manuskript Og der står ja. også noget med er... familiejournalen ja. Og så er der noget med Vi med hund Familie. Jeg sidder ja. med familiejournalen Og der er noget er, med telefonfis med en der hedder Slagt og Lars ja. ja Der er masser at gå i gang med Man kunne godt starte med noget telefonfis med Slagt og ja. Lars Det kan vi godt øhm... Jamen det vil jeg gerne prøve Ved <laughs> ja. jeg, så ringer jeg sgu lige op herovre. Ja. Kan vi få ringet op til Slagt Lars Ja, nu skal mm. jeg, lige, jeg har lige blevet sat ind i hvordan den her telefon mm. fungerer Øh. Kan du ikke prøve at sige uh, de sorte spider med den helt dybe stemme, du gør for? De sorte spejdere. Tæt op. De sorte spider. Ej, nu kan jeg slet ikke komme ned, <laughs> fordi jeg er nu... lidt nervøs. Så, ja. Jeg skal lige have noget hjælp af vores tekniker der står no battery. Jeg har altså fanget med en voldsom hoste. Ja, der bliver hosten en del. Simon har hostet i, i en hostil, ja. tid. stiden. Meget voldsomt. Ja. Den trykker slet ikke noget ind. Vi uh, prøver lige at få skiller gang gangen i telefonen, telefonen vi er så vi jo ikke specielt ja. hjemme i så, ja. det her studie. Så, ja. Okay. Så skal du okay, på den måde. Ja. Så når vikar. Ja. Mm -hmm. Det er det også, det... Øh, mens, mens vi får gang i telefon, kan vi så oh. vi også lave noget andet. Jeg ved ikke. Ah, jeg nu. Nu, nu den. Okay. Det kommer. nu. Okay. Det kommer. Godt nok. Hey, vi udstyr og vikar. Jeg venter, for det er et telefonvisio. Er du klar? Ja, okay, ja, jeg er klar. Kan vi slukke musikken der? Ja. Sådan. Jeg kan ikke køre noget som helst. Jeg det skal Det skal nok komme. Okay. Ja, det du som muligt. Hallo. Oh. Hallo. Ja. Det starter så skidegodt det her. Ja. Du skal ikke sige det ud i radio. Nej, nej. Åh oh, gud. Jeg altså, lytter til spilleren så. Så han igen. Hvad skal du der, hvad du lave? Men det kan du her. Men den ringer ikke. Den ringer ikke. Ja. Det er telefonerne i Danmarks radio, det har nemlig hørt andre radioprogrammer, der har bøvl med. Nå. Har de også, de plejer de ikke at have det. Fuck det. Nå. Vi kan også vente med det. Plejer de at have telefonbøv, Gry. Ja, Det er Så er det sådan noget, at man skal svine dem, der står for telefon. Det er jo uren, at vi bliver inviteret her i Sniker telefonerne. Ikke? Ja, Hvad genægt. fanden sker der med detes telefonpis? Hvad er Det er fanden. Nu kommer Gry har og hjælper os. overhovedet ikke. Oh Gud. Mm. Nå, men jeg sætter lige noget musik på igen. jeg gør det. Ja. Jeg sådan helt stille. Hvad fanden sker mm. der med dem, der laver telefonerne? Ja, hvad fanden hvad er det? Hvad det for noget? Hvad helvede? Hvad, hvad fanden sker der? Ja. det Har du store bøffer? Tag noget af ham. Hvad? Aligevel. hold kæft, mand, så har vi får et nummer der ikke virker. Nå, men øhm, hvad gør vi så? Skal vi prøve at spille noget musik så? Har vi ikke snakket? Nej, men vi at snakke i sådan lang tid, jo. Okay. Jeg har lige fået, nu, nu siger producenten ud, at han holder lukket i dag. Nå, for. Det er jo super godt at give os et nummer, der ja. er lukket. Nå. Tillykke det er med redaktionen. Ja. Ja. Nå. Starter rigtig godt der. her. Prøv jeg, så er der. er også ham der Kasper fra Ty, står der her, man kan ringe til. Jeg synes, vi skal ringe til Anders og slå den. For over hvad? Det ved jeg ikke. Bare sig, at vi er kommet rigtig dårligt fra ja, start, og det helvede til. Okay, det gør vi. Øh, hvad skal vi gøre? Så skal jeg lige ringe op Hvis telefonen en gang til. virker, eller ja. ja helvede skal der med det, telefoner. Hvad helvede? Hvad fanden i helvede sker der? Mm. Sådan. Så kører vi. Ej, hvor går den langsomt i disse brugle. helt utroligt. Så. Sådan ikke tager den. Hvad sker der? Han har jo lovet, at han ville tage den. Svin. Hvis vi ringede. Og man kan maile hende lige nu. Ja. Og sige, om oh, ja. I synes det. Oh, oh, oh, så trykker han på. Okay, det kom komplot. Hvis der ja. nogen der har nogle idéer til, øhm, hvad vi kan, hvad, vi kan lave. lave, så skriv lige på <laughs> satansyngel.dr.dk. Ellers send en sms. Husk at sige det der. Øh, det 12. 12. og du skal skrive på 3 mellemom, Hvor det koster. 1000 kroner plus almindelige sms-tak Men skal vi ikke bare lave en tillidsbingo Så øhm, jo. Altså, Men skal vi spille det der nummer der Og så lige lave en tillidsbingo på den anden side af det. Hvad for et nummer? Det er der figurines nummer der ligger der mm. Det gør vi godt Det Det er, er godt der noget nummer med vi nu skal lige finde ja. ud af hvilken knap Det er nemlig mig der, der styrer knapperne herovre ja. Skal vi lige se Det var mikrofonen <laughs> Yes Så gør det Nej mm. det er et godt nummer Ja, Nå, så skal I ringe ind nu, fordi så er der tillidsbingo Nej, vi skal først sige nummer Nå, for helvede Vi ja. okay. kan først ringe ind, når I har bingo ja. Ja. Vent lige, til I har bingo med at ringe ja. Sådan Der, yes, var det musik Og du lytter til de sorte spejder Nej, det skal du næsten sige, Esma du lytter til de sorte spejdere på P3. Endnu dybere. Du... <coughs> du lytter til de sorte spejdere på P3. Okay, kan jeg ikke få den ud? Nej. Mm. Alright. F øhm, det er ret sjovt, fordi der kommer sindssygt mange sms'er ind. Ja. Og, øhm... Rigtig mange, der sviner. Ja. Sviners til øh... den, at gå og jer ned. Ja. I Stop en ikke sjove. En idé til noget at lave. Gå hjem. I er så dårlig at gå hjem. Stop smasken. Det lyder lort. Kom nu ind i kampen, dreng. Det må vi kunne gøre bedre. Hvor er humoren? Hold dog op med at smaske i radioen. Fra 30, 75, 32. Og så et eller andet nummer til sidst. Vikaren er nogle pissemænd. Der er mm. en, der ikke tror på, at det er mig. Fordi han synes, jeg lyder ligesom Anders B. Det, ah, ja. Ja, det Er det, hvad vi betaler? 2300 kroner for en medielicens. Mm -hmm. Det ved jeg ikke. Hvad fanden? Det var tillidsbingo, vi skulle lave øh. nu. Ja. Og øh, så skal vi lige øh, frisk op. Fordi nu er jeg allerede ved at dumme mig med numrene der, ja. så altså, de skal jo selvfølgelig læses op. Ja. Det jeg tænker, det er um, at få folk til lige, og måske nogle af de, de gavede lyttere til at ringe ind og fortælle os, hvad man gør. Hvad processen er helt præcis. Er. Okay, så ja. ring ind nu, og så fortæl os lige hurtigt, hvordan man gør. Ja. Kan vi skal jeg lige trykke der... den her? Jamen, jeg, vent nu. Okay. Ja. Yes. Ja. Hallo? Hej. Hvem er det? Hvem er det? Åh, oh, du skal lige skrue ned for radioen. Skru lige ned for radio. Skru lige ned for radioen. Ja, Skru lige ned radioen. Skru lige ned for radioen. Hej. ej, sej, der. Yes. Hvem er det? Det er Jonas. Hej. Du ved godt, hvordan man spiller Tinko's billig. Tinko, Tinko, Tinko. Du kan lige forklare lidt om, hvordan man gør, ikke? Ja. Hvordan gør det, man? man? Øh, en af jer øh, råber, skriger, øh, læser nogle numre op. Okay. Ja. Ja. Det koncept har I forstået, ikke? Det har vi forstået. Ja. Godt nok. Så venter hvor, plejer på dig, er, hvor plejer de at, at få <hums> dine numre fra, ved du det? Finder de bare på dem, eller? Jamen, ja, jeg tror Andersen har sådan en lille Anders, øh, har sådan en lille pose med numre. Hvor fanden hvor er det ikke? Jeg forestille mig, den jeg, mig jeg, jeg ved det ikke. Vi kigger ud på deres reaktion, som ryster på hovedet. Vi ringer lige til ham. Vi, ja, vi ringer ja, til ja. bagefter og hører, hvor, hvor finder den, den pose med den <laughs> ja, ja, Okay, okay Og mens... hvad så bagefter det? Jamen øhm... Så venter jo på, at der er en, der ringer ind. Okay. Og... ja, det er stort... Lidt ligesom jeg har gjort, ikke? Jo. Mm -hmm. Og så... Skal vedkommende, som det første, sige tillidsbingo. Ja. Ikke noget med hej eller goddag eller... Navn eller noget, det skal bare være tillidsbingo lige på og Mhm. Mm og så har vedkommende vundet. Hvad? Det plejer at være en t-shirt. En t-shirt? Okay. Normalt. En uh, de sorte t-shirt. Okay. Men der kan også være noget premier. Er du fra Bornholm? Ja. Nå? No? Jeg du har prøvet at skjule det. <laughs> jeg er ikke på Bornholm, men jeg er Bornholm. Nej, men du, du afslører lige dig selv. Okay. Fint. Nå, det er jo også det er jo en dejlig ø. Øhm, og hvad så? Så er der noget med, at man skal der er, noget med, at der er en eller anden form for jargon i den også, er det ikke det? Jo, altså der er jo en helt særlig interviewform. Mm -hmm. Ja. Det kan være, og, at vi faktisk lige skal skrive den ned. Jamen, øhm, først spørger han jo altid, hvem har vi igennem? Ja. ja. Og det bliver så fortalt, og så starter man altid interviewet med, det er så Anders Sprengholdt, der plejer at starte interviewet med at sige, må jeg gerne stille dig et spørgsmål? Ja. Mm. For at være høflig i en Ja. Og så øh, spørger han så, hvor man er henne, og hvad man laver til dagligt. Okay. Altså, det er det spørgsmål, han spørger, om han må stille? Ja. ja. Hvor og, og mm -hmm. hvad laver du? Ja, hvor er du lige hvor er nu? Du? Hvor er du? Hvad var det? Hvad var det du startede der? Hvad er det? Ja, hvor... Eller var din mave der rumlede? Nej, nej, det var en dør. Nå. Hvad var det? det var bare en dør. En dør. En dør. Det en dør no? Ja. Det var en helt ekstrem knækkende ja. dør jeg har ja, det i hul. Nemt stort. Nej, det var, det var hold... ja, nej, det er jo i Holbæk ja. Når Nå, har du det? Oh, for okay. fanden, Nå, det er det der de har det? Jeg er på arbejde så. Ah, er der mere så? Nej, så ser man hvordan det udvikler sig, jo. Det kan jo nogle gange gå helt gæt. og så plejer de jo indimellem. Og hvis vedkommende sidder i bil... Ja. at gætte... hvad er det nu... No, blinkeren. man sætter telefonen, så vedkommende skal sætte telefonen ud. hvad, siger ned. du? Øh, afviser lyset. Afviser? Blinklyset. Blinklyset, oh. okay. Og hvad, og hvad skal man med det? Jamen, det plejer Anders og Anders Gætte. Prøver at gætte, hvad, hvad bil det er. Nå, no, okay. Og altså oh, det er... Det er uh, ud fra blinklyset? Det tror jeg var det jeg kan. Ja. Okay. Ja, altså I skal simpelthen få lytterne til at sætte telefonen ned til blinklysen Okay Skal det så ikke næsten kun være en tillidsbingo for folk, der kører i bil, ved? Jo, men det, det er det nok alligevel Det kan da også godt være folk på arbejdspladsen. Nå, det ja. var okay. okay. Nå, men det var fedt lige at få det, øh, det kridtet op ja. øh, men, det, jamen, at... Tak, skal du have Jamen, øh, så tak øh, Det var tak så lidt. Skal man så sende noget til dig eller hvad den plejer ikke så? Vil du have en t-shirt? Jamen det vil jeg gerne. Jamen, det gerne. Okay, men du, okay. du får sgu også en. Du ja, får t-shirt. Vi bare kan bare sidde en det, det ja. er ja. Du får to. Du får en t-shirt. To t-shirts. To t shirts Det er Du skal ja. lige sende en mail til.. Sat sansøglen. Satissung, som der bliver DRDK og skive. Så skal du skrive.. Så skal du skrive knirkende dør. Kirken dør, ja. Oh, det er jo den ting, jeg også lige skal huske, ja. med, med hvad det, når lytterne, der ringer ind. De plejer også at skulle skrive forskellige ting hjemme i emnefeltet. Du bliver mere og mere, Bornholm. Ja, det er flere slaver mere og mere af. Ja. Du føler Jamen, dig mere og mere hjemme i løbet af den her samtale. Ja. Jamen, det er fordi, I er så hyggelige. Du kan bare ja. være dig selv, ja. her. <laughs> hvad siger du? Ja, vi skal skrive... Øh, hvad sagde du? Sagde en syngel? Nej, altså, er det, det er, nej Man, man skal hvad? skrive noget i emnefeltet. Jamen, Jamen, det, det kan man det. sige, det afslører vi jo lidt selv, at eller, du vidste det i hvert fald godt, Esben Ja, at man skulle skrive ja, det og det. Man de ja. godt. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Nå okay, men jeg tror vi prøver at kaste os ud i det. Jamen øh, god fornøjelse. Tak for hjælpen. Jo selv tak. Hej. Hej. Hej. Hej. Okay. Og så, så skal ja, vi have en på den her. Det er nemlig. Mm. Hvad hedder det? Musikken? Yes. Som skal under nu. Hør så. Bringer du til Anderslummet. Og så fandt nummerne, så tager den lige igen. Jamen kan vi ikke få ham til at læse nummer op igennem, så? I igen til for uh -huh. brænde os til at... Nej, det kan vi ikke. Ja. Det sagt. Vi skal okay. selv finde... 10. Ej, du kan ikke okay. bare tage. Kan vi ikke finde et eller andet system? 10, gal... 10 er trukket tilbage igen, det var ikke. Har vi noget med metal på? Det er der jo ikke øh... rigtigt. <coughs> kan du ikke ringe til Anders Lund Madsen? Jo, jo. Jamen, så må han jo gøre det. Hvis han har, han har taget den der pose med tal med hjem, så kan han jo... Kør nej, det vi kan hjem. ikke have to telefoner. nej, det er fordi, vi kan ikke have to telefoner igennem på en gang. Nå, så kan folk ikke ringe. Nej, nej, hjem. men han ved jo, hvor han har lagt de numre, da. Øhm... Ja, prøv lige at ringe så. Så Skal tage telefonen. Hmm. Hmm. Måske ikke. Øhm... Ja, så skulle det gerne. Så, kører den. Nej. Åh, oh, det er virkelig dårligt til det her. Mm. Men øh, så jeg kunne jeg da måske, måske lige... Lidt øh, ja. Øh, fordi uh, vi, uh, redaktionen har stukket os nogle blade i hånden, som Anders og Anders plejer at gøre brug af. Mm. Øh, og jeg sidder med familiejournalen og så læser jeg lige et par hurtige ting op fra aftens tv-program. Nå. No. Øh, klokken 00.30 på Animal Planet kommer der familien Knurhår. Mm -hmm. Det er et afsnit, der hedder Romantikken og død. Okay. Og klokken øh... Hvad skal det sige her? Så er der telefon. Hallo? Ja, hallo. Ja, hej. Hvem er hej. det? Nå, altså, jeg er Andersen Madsen. Nej, fandme på tiden. Det går meget dårligt herinde. Vi har... Hvor var du ja, henne lige ikke... før? Det er ikke lykkedes altså ja. at gennemføre det eneste af programpunkterne endnu. Jamen, er, er der noget? Åh, oh, nu skal I bare få gudskelig ikke gå i panik. Nej, nej. nej. Æh, er noget? Har, har I spillet en plade? Ja, vi har spillet én ja. plade. Nej, to. Nej, to for fandme. To? Gud også ramme sig? Nå det er sant at spille en til. Ja. Hvad, hvad, hvad fungerer ikke? Ja, men det fungerer jo ikke, at vi skal til at lege tillidsbænko, og så er der ikke nogen numre, som den lille pose med numrene er væk. Åh, oh, for at se dig. Hvor er den her? Den henne? er jeg, der kommer til at tage med. Nå, oh. har du taget den med? Øh, jeg, kan give, jeg, jeg kan læse nogle numre op nu. Ja, det tænker så jeg også. Så kan jo tage dem. Ja. Ja, så kan altså, vi læse dem op igen. Præcis. Ja. Vi når ret særligt langt, så det er lidt ligegyldigt. Nå, nej, okay. okay. Jamen, så okay, så læs nogen så op. Har du på posen der? Noterer øh, vi lige. Det første nummer er 14. 14, ja. 14. Og så? Øh, så er det nummer 39, eller 39. 39. 30. Skal øh, man sige sådan? Ja, det er det seje, folk, sejt, folk er rigtig glade for. Mm, ja. øh, og så nummer 8. Otte. Og så lange tasker, nummer 66. Uh. Ja. Det var noget, jeg lærte, fordi jeg var ude og sejle med Galatea-expressionen. Oh, ja. Der havde de sådan en præst, der læste bingo nummer op, og han kom med sådan nogle små frækker der. Okay. Så også hvis, så var det, øh, den frække, det var nummer 6, og den rigtige frække, det var var 69. Det er mm. meget sjovt, mm. man kan spide jo, jo. op med. Men jeg tror ikke, I når længere end 66. Men hvis I når nemmere, så er det 23, 24 og så bare deroppe af. Altså 25, 26? Ja, præcis. Ja, okay. Nå. Men jeg har oplevet, at det gik så langt. Okay. Okay. Og 91 er også med som mulighed. Nå, okay. 91. Fordi der var væk, men den er tilbage igen, men jeg kan bare ikke finde en 90. Hvad er det nu, der er gamle, Ole? 90. 90. Okay. Og også en, hvad fanden er der mere, man kan sige? Juleaft, ja. Svanehalse, 22. Okay. Okay. Juleaften, <laughs> ja. uh, Hvor er du egentlig henne? Ja, jeg er på Østerbro. okay. okay. Uh, men uh, jeg, jeg siger, det er ikke mig, der søger. Nej, nej, det vil jeg. Okay. Men hvad laver det du så? Er, Hører du det her, er... det her eller hvad? Uh, uh, nej, ikke teknisk set lige nu, mere. jeg skal finde radio. Uh, uh, men, men, det, men det vildt er, at I ikke siger noget, der i Anders jo, fordi han skal have absolut ro. Ja, ja, mm. det gør vi heller ikke. Nej. Men bare men lige blive ved telefonen, telefon, Jeg bliver ved telefonen, så vi ikke får et af de... Af de bare så der ikke er sådan en uheldig situation, som lige før. Nej, men det vil være altid, hvis det er, når han har spillet en plade, eller taget gry ind, og så siger et eller andet ondt. Nå Det er altid godt. Øh, ja. Der at indfinde, at okay. Okay. Det er sket det positive, at der er nogen, ja. der har hold kæft for et dårligt. jeg skifter til P1. <laughs> <laughs> det er da en meget positiv indvirkning her. have. Ja. Sådan rent public service -mæssigt. Det er skide godt. godt. Øh, det bliver man klogere til. Men I skal vide, at der er langt, langt flere, der synes, at det, at det er godt i jer der. Ja. Det er altid der. er nogle få lander. Vi slutter nok i dag med at lave en evaluering over, hvem der lytterne foretrækker. Det synes jeg er en god idé Back. Men men øh, øh, pøipfroy med og ved at lave og ringe hvis der er noget øh, eller også billeder. Ja. Mm. Tak. Okay. Hej. Hej. Yeah. Hej hej. Hej. Så er det tid nu sætter jeg musikken på så er det tid til til Okay. Skriv vi nummer ned til gaden. Ja jeg har skudt skrevet ned. Og nummer først første nummer det er 14 39 8 øh, 66. Træk i taske. 24. Julaaften. der sker ingenting så ingen. Hallo. Nej, nu er det, at vi skal sige det rigtigt. Hvad var det? Man skal jeg bare tage den. Bare tage altså, den. De Hallo. Nej, du, skal... du skal... tage røret, ikke? Nej. Hallo? Hallo? Hildes bingo. Åh! Oh. Oh. Men hvordan kan vi nu vide, at du har bingo? Skal jeg skal bare tro på. på. Hvad? <laughs> okay. okay. Ja, det er selvfølgelig ideen. Kan jeg godt se. Hvem er, øhm, Må jeg... Nu skal jeg lige være med her. Må jeg godt stille dig et spørgsmål? Hvor ringer du fra? Jeg er fra min bil. Fedt. Hvad er det for? Åh nej, det er ikke min vi spørger, hvad det er for en. Så kan du lige sætte... Er det nu, at jeg skal sætte vindues? Nej, det er først, Sina. Hvad laver du? Jeg laver heller ikke vinduesvæske. Jeg gør service. Hvad for noget? Gør service. Okay. Gør service. For hvad? For hænder og for brik. smør du så døren i Holbæk også? Fordi vi havde en en før, der knirkede det nu kører Nu kører sjov. sjovt. Øh, hvor befinder du dig i landet? Jamen øh, jeg kører lige ud på Odense. Jamen, ja. der er ikke så langt til Holbæk. Du mener jeg skal op og smøre en dør? Ja, det tænker jeg. Det er vel det du gør i virkeligheden. Service på døre? Ja. Yep. Det er blandt andet at smøre dem. Ja, det kunne det jeg godt være. Det kunne det godt være. Det ved du ikke rigtigt. Jo jo, det ved jeg godt. Det er det jeg laver. Ja, ja. Men du men, er det kun at smøre dem, eller laver du Nej, er, også... Nej, er Okay. Og, og hvis der er kommet hul i en dør, så kan du også. Selvfølgelig. Jeg kan også lave en. Du kan også lave en dør. Ja, lave en hul i en dør. Tænk med døre. Nå, du kan også lave <laughs> hul i en. Okay. Nå, men øhm... Så... Jeg har ikke andre spørgsmål. Nej, øhm... Nå, ja, for fanden. Hvad hedder du? Arne. Jeg lige væske i Arnhem. Hvad for noget? Arne. Arnhem? Ja. Okay. Tror, det er så er lige, at du sagde Okay. Okay, harlig Nå, men nu synes jeg, at vi skal gå til det der blinklysquiz. Jamen det Altså, så, jamen, at, jamen. så holder du stille nu? Nej det gør jeg nok ikke Så har du selvfølgelig en handsfree Det har jeg bare Perfekt Så prøv at sætte blinklyset til Ja, i sekund Ja, spørgsmålet er om det har vidtrækkende konsekvenser i trafikken <laughs> Ja, ikke var svært, hva? Til, er, er den til nu? Er den til? Ja, hvor der gør den? Prøv at sætte telefonen helt ind til den. Ja, prøv lige igen. Det lyder mest som kan noget, noget skrot der bliver klasket sammen eller et eller <laughs> Kan du lige prøve en gang til? Jamen, der da snart kramme i armen nu. Jamen, det er jeg sgu af, men jeg kan sådan, ikke sådan, høre... Er det sådan, der håndsving eller hvad på dit øh, blinklys? Ja, prøv lige igen. Det er en ny bil, fordi det er så lavt. Gamle biler til det højt, ikke? Ja, jo. Jeg, jeg tror, det er en Volkswagen. Jeg tror, det er sådan en øh, sådan en øh, transporter. Jeg tror, det er en Fiat Ducato. Jeg tror, det er... Det er en transporter. Eller det er en Toyota. Er der flere ude? Uh, vil jeg ringe til en ving, eller mm. Nej, nej. Vi er fuldstændig Stop. sikre herinde. På Stop. tre forskellige svar. Okay. Det er, så er jeg videre, om I har vundet, Ja, det vil gerne. Ja, jeg gerne. Så det er nok en transporter. YES! Oh. Far, kalde efter og nu var god. Kol høn hele resten af bram. <laughs> du kom der i bukserne. Ej, ej, ja, det er helt seriøst. Det er flot. Det er ja, ja, ja. fint det er skide flot. Det er da fint. Ja, ja. Er Det okay. Nå, det er okay. men øh, ehm har du nemt. Jeg Det må du tage, kan man ja, sige, og det. Røyr rundt, skal du tage en til. okay. Nå ja, så skal du så også sende en uh, mail ind til eh uh, Esben det der, der ved det. Satans yngel, Snabel A. DRK. Og hvad skal der stå? Øh, der skal stå... Der skal stå... Øhm... Hvad hvis der også står Knirken i Ja, Knirken i døren 2. Nå ja. Nå ja. Så har vi bare det system ja, ikke bare der er Der er lidt dørhumor der. Ja, <laughs> ja det var... den gik lige hjem. Ja. Ja. Aftenens tema er... Eller, det er ikke aften. Eftermiddagens tema er døre. Godt, men øh, var det ikke tak til Arne? Jo. Harley-Arne. Yeah. Moin, for jeg ved, i hovedtelefonerne, jeg skal ja, sige. Ja, Moin. Ja, Moin. S og hvad så, så? skal vi ja. videre med programmet, så, så er det vi skal vi måske på. spille en plade. Vi ja. ikke telefonen tror, jeg, at... på os. Oh, ja. Det var harligt, der, jeg ikke havde gjort det. Ja, kæft var det larmet. Så er der faktisk øhm, LOC. Skal vi spille den? Mm. Nej, det er jo mikrofonen igen. <laughs> Sådan der. Yes. Ja. ja. Ja, Vi skal lige øh, have rent tager og slået igen. Ja, der er noget med, han er... Han er blevet sur. Han blev sur. Fordi at øh, det her program øh, spiller ikke rap-musik eller hiphop. hop ja. Og øh, det, det havde vi overset. Så spørgsmålet er, om vi har ødelagt musikprofilen på øh, de sorte spatterne nu. Det er der noget pjat. Det er da noget pjat. Det er da i hvert fald... Er der lidt, kan man sige, lidt... Hallo. Han havde sagt hallo. Så ja, Hallo. Er du sur? Ej. Nej. det er mest... Vi plejer ikke at spille rap, måske. Hvorfor? Fordi det helt Anders så. Hvem, Anders? Hm. Anders Brøndholt. Nå, det er da at at snakker. <laughs> <laughs> hisser op? I hvilken forstand? Altså, at han, han bliver sådan... Ligesom, du ved, den rytmesmusik i gamle dage kunne gøre folk sådan opstemt, ikke? Det her med det, det klip Anders, med ham, han... der sidder og smadrer en plade? Præcis. For samme måde bare øh, i sådan lidt mere ammarudgave, bliver anders oppisset. Jeg øh, okay. er rap musik, så derfor i den her situation er det meget vigtigt, at vi følger sådan mere sådan noget elektronikær. Skilt Toms hillen i noget. Okay. Hmm. Bare helt raff. Okay. Det er ikke fordi, det er ikke på en findet nog ram. Jo, derfor. Men ligger han er syg og høre tror du? Ja. Okay. Det er jeg bare en <laughs> så. Nej, vi... han, han er jo, han er jo han er jo. Det er, det er fordi, han har forholst opskift, ikke så han skal bare holde sig fuldstændig ro. Mm. kun gode nyder i små portioner. Og noget okay. det er aller aller farlige, det er øh, hår. Rapport. Det er buslov ikke med... suspekt. Ja. suspekt. Så er det så er det muligt så med. det var faktisk medsuspekt. Eller så i medsuspekt. Men det lader ikke at tage den af inden. Shit man, der ligger et nummer der hedder mm. Proltar med suspekt her. Det tror jeg måske nok. Det skal æde i... røv med væk. Så. heller ja. hellere et eller andet, øh, en lande en Giannatorini eller noget Gis, stille stilrolige noget. En eller En. Eller... <laughs> <Ja. laughs> han Ej, det han må det med sig ikke sætte det bliver det bliver. Det bliver så bliver ret ophissed. I Venice. Ja. Så tror jeg, så, så popper øjnene ud. Okay. okay, men det er noteret. Tusind tak. Ja. Ellers det er det skide godt job, for. Tak. Tak. tak. tak for dig. Hej. Hej. hej. Endelig der, lidt ro, så sidder der en... de sviner, ja. der kommer. Ja, der, med er en, vel, der er en der er en, Svinere. der, er en, der skriver. Jeg. Hvem af jer trækker vejret ligesom Lars Daneskov? <laughs> <laughs> øh, det er sgu ikke mig, det ved jeg. Det er, det. En, det er så i så fald en helt perfekt måde at trække vejret på. <laughs> Den er fuldstændig lydløs. Ja. Ja, det er svært at sige. Nå, men, hvad hedder det? Start det der underliggende Nej, det bliver vi svine til for det. det ja, er ikke lige Det kan ikke lige den stillhed, der ja, nej. Nej, sådan er. Øhm, okay, øhm, så var det... Der er nogle forskellige ting her på, på papiret, vi kan ja, kaste os Ja, jeg, jeg har nogle, øh, et, blade, et lille blad der var med i familiejournalen om øh, gør-det-selv-nisser. Det er Strik, <laughs> Det står her. Familiejournalen. Strikket påklædningsnisser. De strikkede nissepier er rigtig sjove at lege med, for alt tøjet kan tage af og på. Ja. Jeg er bare en abe. Hvad var det? Det var fordi, jeg lige prøvede at lege med de her. Ja. Hvem, Æh, Hvem, hvad var det? Det var fordi, jeg, altså Esben læste det, så ville jeg sætte sådan en dinkelagtig ja, okay. ting på. Undlade dog de løse snore, hvis nissen skal nulles af et lille barn. Nej, så kan jeg da. Oh. Okay, det var meget... Øh. Vi, vi er sådan på vej ind i... Lege med radio, radio, radio univers Ja, ja, nu... Ja. nu. Jeg har lige noget her i familiejournalen. Nej, så kan jeg da. Okay. Ja. Skal det hele øh, omkranses af de der... Ja, det er, har jeg tænkt mig. Mm. Øh, det er læsernes mm. egen råd. Åh, øh... oh. sorry, det var lidt dårligt tænkt. Ja. Jeg tænker måske at læse det op med Anders Lund stemme. Ja, prøv det. Ja. I En for Randers. Jeg er en flittig bruger af min brødmaskine til f.eks. at gøre jeg tjek gulnerøe af, det er et dolle party. Det giver pænje, ensær det er skive. Ja, det er en virkelig dårlig party. <laughs> det ved jeg sgu da ikke. Ej, jeg vil jeg ja, var, altså jeg vil ikke smude det, men det, ja. Nej, altså. jeg synes ja. det er det er det andet. Bare fortsæt med at grine så. Har Anders ringede. Jeg prøver Nej, at, der er at pisse Anders af nu. Vil du tage en mere? Øndgøj sprøjt fra panden. Sprøjt det fra panden, og mens der er bacon eller med disse pølse, kan det hjælpe at drøse lidt selv i <laughs> Ja, der står her, jeg synes I er selv, I er sjove. Simon, De... den går direkte over til dig. <laughs> synes du selv, du er sjove? Ja. Ja, det synes jeg. Det synes du er meget sjov. Synes, du er ja, jo Kan Jamen, prøve sjov? at se, hvad der sker, hvis vi spiller det der suspektnummer alligevel. Vi skal se, om han ringer ind igen. <laughs> Være, ja. hvis, hvis det ikke godt for Hold en god tone. Nå, hvad har vi? Hvad øh, er det, jeg havde med det der? Kasper fortyger var det noget med ham? Eller? Kasper fortyger. ja. Det er jo ham. Gry, giv du ringe ring op til ham. Fordi jeg har ligesom drobbet den her telefon. Ja, det kører jeg ikke så godt. Oh. Ikke det der, ikke det der. Nej. Kasper Forty, og det er noget med, at han går på landbrugskole. Og at han er ved at få, eller han har fået en kæreste, der hedder. Charlotte Og så er der noget med nogle gode spørgsmål til Kasper Er der blevet skrevet ned til os? Det er alligevel ABC For Radio Hverder Hallå? Hallo Goddag Goddag Er det Kasper? Ja Hej. Hej Ved du hvem det er? Hvem er Det, <laughs> det er de sorte spejder Vikarerne God. Goddag Goddag, ja, Goddag. Goddag. Goddag. Hvad laver du? Øh, Lene, jeg står lige og fylder med nogle penge, jeg skal ned i bank. Nå, okay. Nå, nå. Hva, har du hørt radio i dag? Nej, jeg har været i for hunden. for hunden. Hvad hedder det? Øhm, det er bare fordi, vi har vi nemlig overtaget øh, de sorte spejder i dag. Øh, ja. Og øh, så, hvis så står der på et papir, at man kan ringe til dig. Nå, jeg har gjort det. Ja. ja. Hvad hva, hva går du ellers og laver? Jeg går i skole. Ja. Hvad for nogle fag har du haft i dag, så? i Dag der havde vi. Måske sig det her ikke. Hvad er landbrugskole? Ja, vi har engelsk. Engelsk. Og planter. Og så har vi lige haft matematik. Og så nu har vi studietil. Okay. Så på skoleskemaet, er der står sådan engelsk planter. Matematik? Yes. Yes. Hvad har like I egentlig af praktiske fag på Landbrugsskolen? Altså er I yeah. ude og køre med maskiner og sådan noget også? Ikke lige nu, mm. men vi har svejsning lige i øjeblikket. Okay, okay. H Det der fag øh, planter der, hvad for en plante havde I, I dag? Vi havde en specifikt plante. Vi var ved at lære noget med fotosyntese og noget. Noget med grønkoren? Yes. Hvad så skal du have din egen gård, så når du er færdig? Det ved jeg, jeg ikke. Du Jamen, jeg har haft biologi på Mellemjøger Gymnasium, okay. så jeg kan huske. Det ved du ikke? Nej. Hvis hmm. no. Hvordan går det med Charlotte? <laughs> det kan også komme ud, jeg Jeg har heller ikke lige sit 10 nu. Nå, nej, er så går <laughs> <laughs> det kan da godt. Ja. Det ikke, sige. Ja, ja. Nå, men, øh, så... Hvad fanden... Skal, så du så snart, bare... skal du snart se hende, så, eller... Det er for skudt tidligt i forløbet. Nej. Jeg kommer ikke engang hjem her i weekenden. Vi skal, skal til Irland her i weekenden, nemlig. Til Irland? Ja, på en studietur. Ja. Og så når jeg kom hjem i weekenden, så det bliver nok af her. Så det bliver Nej. ikke været, siger du? Af hey, i weekend. Det bliver ikke her i weekenden. Hvad skal Nej. du i Irland? På studietur, sagde han? Ja. Hvad skal der ske der? Skal I over og... ...drikke hjernen ud i Guinness? Ah, det tror jeg sgu ikke. Men lige en enkelt dag. Mm. Jeg sigler forskellige landbrug ja. mm. Hvor er det nu egentlig, du er fra? Jeg er fra Ty. Jo, jo hvor er på Ty? Tiste. Tiste? Nå, okay. Ej, det er vel ikke rigtig Ty, er det det? Åh! Oh! Nå, jeg vil bare øh, med at sige, sige hur, Bob. Hjertet af Ty. Ah. Jo, det er det fandme der. Hur, er det ikke mere, vi er, der er Ty? Nej, det vil Mikollen nok sige, men altså, jeg tøver, det er Tiste. Okay, Nå, det er sgu ikke. Sådan lidt typo. Hvad fanden er jeg for, noget jeg sagde? Hvad fanden mener du? Jeg ja, men var er sgu da men det mener jeg, du er, altså. Jeg mener, det er hurb. Nå, jeg nemmer det. Jeg siger det Nej, ja. Jeg skal jeg ikke at Nej, nej, det bliver vel, ikke. Nej, ja, jeg er nemlig fra Nykøbing Mors, skal jeg sige dig. <laughs> hva, hva, det. Er, hvad griner du af? Ja, det er sådan noget skabstyper, de der morsing hvor... Så for helvede. Ja, kan jeg skulle godt sige dig. Er du klar over, at Janteloven er fra Nykøbing Mors? Ja, det er stadig indholdt, den er fra det. Nå, nå, nå, nå, nå, den er sgu fra fur. Åh... Oh, <coughs> nå, lad den... Skal, skal vi, gå vi gå videre nu? ind i det, eller skal vi? battle ja, Skal helvede. jeg battle videre? Ja, battle. Ja, bare <sighs> Fanden... Snappy comebacks. Fanden... Hvordan er det at komme fra en by, der hedder noget tis? <laughs> ja... Hvad? Hvad siger ja, du da? Kæft, ja. det her, det er... Det er ty battle. Det går sægt langsomt. Du skal komme med et comeback nu. Jamen, jeg skal jeg stage? Skidt med det. Hvad plejer de ellers? Plejer de at spørge om andet, eller bruge det til andet? Jeg ved, jeg ved lige, hvad de plejer at bruge med dem. De plejer at ringe til mig nogle gange. Ja, ja. Yeah. No. Det er så. Kan vi ringe til dig senere også? I dag? Ja, ja. ja. Uh, yeah. det, det kan sgu være, at vi kommer i et tidsproblem her. Vi har over en time endnu. nu. Ja. Men det har du, mobi, du det er en mobiltelefon det her, ikke også? Ja, det er det nummer jeg lige har ringet til. Ja. Du så Ja, Det var du, du er bespåsning. det var faktisk. Ja. Så skal du ned i banken. Ja, jeg har vekslet til noget år Lige har vekslet der ja. Du stod og med det, eller hvad var det du sagde? Ja, fiddled lidt med. Fiddler lidt med penge? Ja. ja, ja. ja. Så øh, tag du og kører der ned. Jeg måske have hyll, hvad no. Så man får så mange penge har, jeg skulle heller af. Nej, okay. Nå, no. Ej, men så er helt ude i en øs. Ja. Det er godt. Forstål snart... du det, Kasper? Ja, farvel. Det er var... Rune, der folder så ud på Tybomål, eller hvad det hedder. Og ja, på morsing på mål. Mors, Ej, mors. Mors. Sorry, sorry. Namen, vi snakkes ved senere, Kasper. Ja, det er bare jo. Ja, hej hej. Hej. Møg. Så. Nu skal vi høre noget musik. Ja. Kan vi ikke? Jo, yes. Interpol. Det her, det vi alt, det er Hvad ja, sker der? Hvad er det? der Nu, det var helt forkert. Det er jo Nu kom, øh. jo det oh, det tenutiv. var nej, det, er det vi ikke kunne spille for fanden. Væk, Væk med den. den. Sådan, sådan der. Ja. så kører det. Ja, der kører en uh, serie for tiden, som hedder 2900 Happiness. Altså rimelig mange, der spørger dem, hvad fanden i helvede er I? Nå, oh, ja, nu tror jeg også lige. Ja, det er rigtigt. Så måske øh, det var på sin plads. Vi er drenge fra Angora. Vi overtager i dag for de sorte spejder, som slapper af. Ja. Og ja, øh, slapper af og er syge. Måske samme, begge dele på samme tid. Yes. Nå, men øh, vi er sådan i gang med at og lege vikar, kan man sige. Prøve, kan du ikke sætte noget underlægning på? Jo, jo, jo. Og prøve ligesom at... Sådan. Er og og køre, køre de ting af, som Anders og Anders plejer. <coughs> og sende ud i radioen. Og måske var det lige tid til en programoversigt. Øh, ja. Over hvad der kommer i dagens program. Værsgo. Tak for det. jeg sætter den lige For det første har vi jo... Vi har jo sagt goddag, og haft en intro. Og så har vi lige hørt lidt fra familiejournalen, så mangler vi at høre lidt... Nej, jeg tager det, vi har haft. Ja. Så har vi spillet bingo, yes. ja. som var kanon. kanon. Og så har vi ringet til Kasper. Og nu skal vi så... Det, vi mangler, det er, at vi skal stadigvæk i næste time skal vi have noget fra Vimehund. Ja. Ja. Og øh, så skal vi have... Øh, også øh, en tælles-bingo mere, ikke? Ja. Det, ja, synes, jeg, det, det synes jeg godt, det, synes det, synes vi kan nogen. Og så måske fortsætte... Øh, så ring til Kasper igen, måske. Ja. Og så fortsætte den der kamp mellem Thy og Mors. Nå ja, det var en god idé. Fordi det vælter ind med sådan nogle... Folk øh, der ja. klemmer Mors. Og ja, ja. klemmer Thy. Ja. Og jeg er også kommet til at sige, at enavle var for fur, og det er der æder med hjem, der, ja. der er blevet syge over. Det eneste dem fra Mors, missioner dem fra Thy, er udsigten til Mors. Og så lige Nå, det er rigtigt, får jeg til. He he. Derudover er der en der skriver Søren, du har de lækkerste øjne. Jeg ved ikke hvem Søren er. <laughs> jeg er da klar klarer. Og så skal vi også til sidst øh, i næste time, synes jeg, vi skal lave den der øh, brugerafstemning om det hvem der er. Hvem der, Nu kommer der en, en kommer i studiet. Kommer i studiet, hej? Hej. En pige ind i studiet? Nå uh. det Nå, det er okay. Der er sådan noget nyhed. Ja. Men det er jo den der brugerafstemning om. Om vi, øh, om vi er blevet mere populære på det her program end Anders og Anders. Ja. Og det tror jeg Det tror jeg faktisk ikke. Altså lige nu ser det sindssygt ja. dårligt ud for ja. os. Det, 90% af programmet er mislykket indtil videre. Fuck hvor er I ringe. Det ja. stinker. Det er øh, bare ikke i orden, det I har gang i. Der. Farvel og tak for i dag, sorte kopi spider. Det er sgu for kedeligt. Ja. Og kæft noget lortemusik. Skal vi lige under nyhederne skorvej, hvordan fanden vi kan peppe det op ja. i anden time også? Så er der en, der skriver kanonprogram. Nå, nå øh, øh, hvad hedder det. Skulle vi kunne vi nå det der med 700 happiness egentlig? Så har vi lidt lovet det? Hvad tager det? Uh, hvad tager det af det, det? Gry. Det, godt. Okay. Okay. det kan vi godt okay. Det kommer her. Nej, vi skal lægge op nå, til skal det. Vi lægge op til det. Okay. okay. Øhm. Sten Skovård, spillet af Jesper Bollomand, og Jan Erik von Bæk, spillet af Peter Rikhardt, kommer op og diskuterer til en fest. Majbrit von Bæk spillet af Sofie Larsen Kalke forsøger at lægge sig imellem, og det udvikler sig højdramatisk. Og ja, så skal jeg så sætte den på. Jeg aner ikke, hvad jeg skal trykke på. Grønt Okay, nu er jeg på den måde. Kan du lige tage sidste linje MD igen? Det er lige, Og det udvikler sig højdramatisk. Hufsa, nu stopper du! Ikke kom nærmere, huset. Det er så koldt, at vi begynder at fryse! <laughs> vi har ikke lyst til at fryse igen her Åh, <går> oh, nu skjønner jeg. Du er en som vil leke med oss, er det så? Men vi kan ikke leke med det, skjønner du. Hvis vi kommer for nær dig, fryser ditt lys og dør. Kom, snart krøkken. <går> det, det var nogen som ropte. En kan det der? Ikke gå nærmere! Jeg gjorde ikke med vilje! Jeg bager jo pænt om unnskyldning. Hvad mere kan jeg gjøre da? Hvorfor kan du ikke lade mig være i fred? Åh, oh, hun er så kødt, ej. Ikke kom nærmere. Det er en sted skovgård, vi hører lige nu. Altså, Jesper Norman. Ja. Du gør sådan stemme meget høj. Hyv så god hjemme med dig! Ja. Det var så et indslag, vi er ikke rigtig... Jeg har ingen idé om, hvad fanden man skal bruge det til. Nej. Ja. Det var meget sjovt. Ja. Nu er der faktisk nyheder lige med lidt... Plejer I så at have sådan lidt øh, chit-chat med, altså med nyheds, dig som skal lave... Jeg ved ikke, hvad du hedder. Julie. Julie, Julie okay. Og så snakke lidt om, øh, og sådan lidt hvad er nyhederne, eller plejer der slet ikke at være sådan noget? Jo, jo, det er der masser af. Okay, okay. Vi vil I gerne snakke lidt. Øh, har... Bare lige, du har 30 sekunder til lige at gøre lidt reklame. Reklame for p 3 ja. ja. Jamen, øh, lige om lidt så taler jeg med en ekspert i Afghanistan, som kan fortælle os, om det er en god idé, at Danmark sætter sig til forhandlingsbordet med... Taliban oprører. Og øh, det øh, ham får jeg igennem lige om lidt. Okay. Og så er det så okay. meningen med de sidste 10 ja. sekunder, ja, ja, ja, ja, vi skal lægge ja, ja, ja, op okay. til mig. Vil du jeg vil, jeg vil gerne prøve at. Vi er tilbage øh, på den anden side af Siger. nyhederne, som nu er klokken 15. Velkommen til de sorte spejdere på B3. Velkommen tilbage. Der er team igen. Ja, den her ja. time. Ja. Det var fedt, det startede med, at du slukkede for mikrofonen her. <laughs> Men det er jo det er jo nyt, der. God fanden er det så. Ja. Yeah. Vi hedder Drenge fra en og afløser. Den ene andres er syg, den anden gider ikke sende alene. Så... Det var mere oplagt, til. end at vi springer til. Og øh, nu har vi lige snakket om, at, øh, at vi lige vil starte anden time her med at øh, tage imod noget kritik. Øh, hvordan fanden synes I, vi har gjort det så so far, og hvordan kan vi få det helt... Øh, Helt op og, og slykke svinge. nogle øh, forslag i hovedet på os ja. med, med, med hensyn til ting, vi kan gøre i den her time. Ja. Og det, det segment, vi skal have fat i nu, det er nok sådan rigtig, altså det er det, der hedder Hardcore Fans af programmet. Det det. Ring ind. Ja. Og jeg mener det virkelig går til os, vi kan, vi kan sagtens klare jingle for sagen. Jeg har lidt en fornemmelse af, at vi kunne, øh, kunne trænge til at lige at sætte den to gear op. Jamen det tror jeg nemlig også. Det er lidt sløvt. det har været det lidt sløgt. Sl snak time. lidt hurtigere. Snak lidt hurtigt og være ja. mere Radio Viborg-agtigt. Lidt mere Anders-aktig. Ja. Anders og så kan du ringe ind nu. Ring ind med forslag. Og, og ro, ris og ros. Ja. Sms ind ellers til B3 mellemrum din besked, og send den til 1212. /12. Det koster også en krone og almindelig sms-takst. Ja. Yeah. Så, så, sådan. Så. så kører det. Hallo. Hvad sker der? er går det? Hvordan fanden? hvor nu vend. Jeg skal lige trykke på Okay, okay. okay. Hello. Hallo. Hvad så? Hej, hey, det er Maria. Hejsa. Uh -huh. Hej. Så... Er du rigtig hey. fan af programmet, eller? det. Okay, jeg tror den nok, vi godt regne Jeg har ikke nogen gode forslag, jeg synes, bare er vildt gode. Ja, men det er jo ikke det. Vi skulle, det kan vi jo ikke blive bedre af. det er meget fedt. Hvad synes du, vi gør det dårligt? Hvad gør det dårligt? Ja. er nok rigtigt, det der mig lige skal have lidt mere fart på. Lidt mere fart på. Ja, ikke så, ikke så langt. Så... Det slår mig bare, hvor meget andre fejl, hvis vi til det. Ja hvad? Anders Brandhold snakker jo ekstremt mange. Der kommer mange ord ud af hans mund. Ja, det gør der. Og snakker også sådan lidt mere chjusket. Ja, så han. Jeg tænker, at han er syg. Det den er is, Hvad tænker du på? Så han har ikke energi ja, det. det kunne godt være. Nej, men det er jo for fand i helvede derfor vi sidder. Jeg synes, vi skal have nogen, som kan give os lidt mere kritik. Er det rigtigt? Ja det. Vil du have en t-shirt? Det vil jeg meget gerne Fedt mand. Så får du. Ej, det vil være to. Ej bare to. To t-shirts. Tre t-shirts på vej til dig. Så, og så skal du skrive en sms ind til... Ej, en mail. En mail ind til Sandsyn, hvor der står... Hvor øh, den skriver. knirkende dør 3. Knirkende dør 3. Yes. Ja, bare. Det gør jeg. Tak, Jamen, for, øh, tak for rådene, eller... Tak for rosen. <laughs> det er hjorten. Hej. Ja, hej. Jamen, jeg, vi skal øh. lige tage en mere. Ja, vi skal have noget mere Vi skal have noget mere konstruktiv kritik. Jeg tror, det skal være nogle drenge. Nogle af dem, der som skriver, hold kæft i nogle narhoder mand. Skrid ja. hjem til jeres mor ja. og sud røv. Ring ind. Nu er, de, nu er jeg drenge, som... Ham, der, ham, Morten, ham Morten, der har skrevet, jeres snak er super kedelig, så spil noget heavy. Ring ind, Morten, hvis du tør. Fuck it, Fucking svans. Hello. pussy. Ja, hallo? Okay, nu Hvem? Med. Hvem er det? Det er René. Hej. Hvad så? Altså? Hej, hej. Hvad synes du? Skal... Ja, vi har min ærlige mening? Eller ja, skal ja. jeg komme med den helt, helt søde version? Nej, nej den nej, ærlige, ærlige mening. Vi kan godt tåle det. Det, kan, det, det tror jeg ikke på åben ære. Jo, jo, jo kom, nu. kom nu med det. Okay. Vi har været lad i mediebranchen vær, i branchen lad masser vær med, Lad være med at efterligne Anna og for Anders, fordi det er simpelthen to lad ultimativeste, sejeste personer. Hvad fanden mener du det? Ja, I skal lave jeres egen... Prøv nu at tænke på, at vi, vi er vikar, ikke også? Vi bliver lige ligesom nødt til at putte ja. et eller andet i programmet, ikke? Prøv nu at slappe lidt af, det, af ikke også? Jeg slapper helt af. Nå, ja, nej, jeg, i, nej, ligesom nej. Hvad fanden snakker du om, altså? Jeg snakker om, at I skal nok lige skabe jeres egen form for sjove ting. Yeah, det det, det giver jeg ikke. Det giver det gider simpelthen Nå, gider ikke. Vi skal have noget, en anden form for kritik må, må, Konstruktiv anden, en andet Noget andet kritik Ring, Ring ind. ind Ring ind Kom så Kom nu Sådan Hallo Hallo Hallo, Hallo? Er der ikke nogen Nej Huss Hallo Hallo Skal vi lige slukke for radioen Hallo Hallo, Hallo? Sluk for radioen Den er slukket nu Godt okay. Hvem er det det er Klaus. Hej, Hej Synes øhm, du, det er lort? Ja, det er det faktisk. Det. Jeg synes faktisk godt, at I kunne lave noget af at sejle nede for banen fra en roer. Ah, for fanden. Altså, det har vi jo fået besked på af Anders og Anders, at vi ikke må i dag. Fordi hvis vi gik i gang med det, så ved du godt, hvad der vil ske, ikke? Nej, egentlig. Så vil det blive altså det Alt bare for bare blive populært. En, en ny landeplage. En <laughs> ny ej, men, men det... Det ved jeg sgu ikke. lave en top 10. Hvad siger du? Lad lave en top 10. En top 10? Yes. Ja, over hvad? Over hvad, ja. Jamen, de har lært noget over varme og noget over hæven Nej, du skal sgu lave en top 10. Ja. Skal jeg lave en top 10? Ja, ja top 10. nu laver du en top 10 over... Og så siger du lige dit nummer ud til Gry, og så ringer jeg tilbage til dig om øh, 10 minutter. Nå ja, god idé. Og en top 10 over hvad? Over... Er du med på det, Claus? Over, over hvad? Jamen, det, det må du selv om. ja. Uh, yeah. Eller skal vi give eller skal vi give en opgave? Ja, lad os gøre det. Over, øh... Værste julegaver. Nej, det, ja. det er for... Ja, det er meget godt. Er det godt? Ja. Det er meget konkret, i hvert Nå ja. Jeg tænker, at du hver, plejer hver. bare at komme med nogen, som er mere sådan... Altså mere, okay. Top 10 over... Ost. Nej. Nej, det er jo ikke så. Nej, nej, nej. Over jern. Du skulle da være, øh... Ej, julegaver. Lad os sgu da holde fast i det. Julegaver. Værste, værste julegaver. Ja. Værste julegaver. Kommer du med den om 10 minutter? Skal ja, vi lige, Vi skal lige have det nummer lige bagefter, så bliver lige hængende. Og du skal nok lige køre ind til siden, når du laver den. Mm, ja. Altså, hvis du skal skrive den ned. Skulle vi lige prøve at høre dit blinklys? Nå oh, ja, fanden. Mit blinklys? Sidder ja. du ikke i en bil? Nej, det er lastbil. Nå, men så... Okay, nå jamen, så endnu bedre, så lad den have en form for bil, vil jeg huske at sige. Lad's, lad's, kan vi høre det, det er blinklys? Ja, lige der er Lige der det, jamen, så kan I høre det, ja. Pas på, øh, cyklisterne. Nej, det er lige meget. Hvad siger du? Ikke... Nå, det kan man her. Ja. ja. Ja. Ja, men det... Kan Ej. I høre det? Nej, en gang til, en gang lød som en, der spiste chips. Det er, det, det. Det. det er en DAF. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en... Selv er en DAF. Jeg tror, det er en... Øh... Jeg tror, det er en Scania 142. Jeg tror, det er en Iveco. Nej, ah, det er tæt på. Det er en Scania. Yes! Nu sker du du det igen, mand! En... Hold ja, kæft, var det ikke? Jeg, ved... jeg bliver simpelthen ah. så glad. Nå, men det, var det en 142, eller hvad er det? Nej, det er en 93. Ah, okay, ja, det er lige model mindre. Ah, okay, så det var faktisk ikke rigtigt. <coughs> Ej, men uh, Claus, vi ringer dig op om uh, 10 minutter kvartering. ikke? Jo. Det går, eller har vi dit? Vi skal lige blive hængende, så får vi det lige, lige, lige hængende, så, ikke? Jo. Okay. Yep. Yes. Ah, ja. øhm, nå, men skal vi have mere kritik, eller? Jeg tror, jeg har fattet, at vi skal... Øhm, det, det skal, vi skal at det er perfekt, som det, bare det, bare det, det nu. Det skal bare være lidt federe på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så, Men det er samtidig også perfekt. Ja. Det er ret genialt. Det er perfekt og genialt, men det skal jo også være lidt federe. Okay. For det stinker lidt. Ser lige hvad de skriver Øhm Og nu er det skægt I er sjove ha, ha ha ha Nu er det jo skægt okay. Nej er det bliver, Jeg ved ikke hvad det er Vi har gjort det anderledes Men nu er det åbenbart sjovt uh... I er på tv Men I skal fandme holde jer fra radio Okay, ah, okay. Så er vi tilbage i den gamle ja. Skal vi ikke lige bare lige tage noget musik nu, så Hey lige... der er nogen her Prøv at se Der er nogen her AA holdet Det må være det gamle hold Øh nummer <laughs> I styre Nå <No. laughs> Med, med hilsen Jan Vester Nå no, okay Sejt Den var meget god Hvor yes. hende. Mm. Ja, du har nok lige klikket ind. Men øh, ved hedder det, skal vi tage en plade, eller skal mm. vi lave noget? Eller? Helt for Bowser. Hvor er i spejler det her? Det, <laughs> det sker da. <der. laughs> øhm. Hvad sagde du, at vi skulle være? Skal vi tage noget musik, eller skal vi bare. Det ved jeg sgu ikke. Vi kan også ringe til ham og slutte massen. Ja, eller ringe til Kasper. Jeg synes, jeg, jeg, jeg, men, du vil gerne fortsætte den der ty battle. Nej, men jeg synes bare, det, det var jo ligesom at komme hjem jo. For mig. Ja. Det synes jeg, vi skal. Altså, der er jo kommet nogle sjove øh, sms'er omkring den der battle mellem Ty og Mors. Ja. Hvis du nu skulle forklare, Rune, øh, altså det er Mors er jo en halvø, og så ligger Thy lige på den anden side af vandet, ja. ikke? Ja, jo. Og der er man så fjender på en eller anden måde. Ja, men altså, ja. Hvad? Jo, jo. Jeg er egentlig ikke fra Mors. Nu for hvile jo. Ja. Ellers er det faktisk. ikke på Mors? Glyngøre. Glyngøre der, hvor siden det kommer, og det er lige på den anden side af Mors. Men det er jo oppe i det område, jo. Ja. Så du vil nærmere sige det, det, det? er fandme så betændt er så, så men vi kan godt <laughs> prøve at gå ind i det. Nå, <laughs> men, altså i det hele tiden, når man altså med furboer eller hvad hedder det, Morsingborer og tybord. Det, det, det er den, den mørke del af Jylland. Men vi kan godt prøve at gå ind i det senere, så kan prøve at gå ind i det med Kasper. Ja. Så, så kan vi prøve at snakke lidt. Sådan gerne noget skylt på 12-12. Øh, altså. Petri midvumt. For For mors eller for ty eller ja. imod den anden ja. man kan sige Det koster 40 kroner plus som en SMS. -taks. Nu sætter jeg noget musik på, skal jeg ikke det? Jo. Det er... Guardian Tape. Ja. Yes. Så har vi... Noget klar, tror jeg. Øh, noget entertainment. Yes. Så skal vi komme herover, med. Ja, okay. Nu øh, er det tid til... En øh, tegneserie. Blondie. Blondig. Altså en øh, stribe fra øh, familiejournalen. Jeg er nu går over til Simon, øh, så vi kan spille du... de to roller der. Er. Du tager hende der. Jeg tager hende der. Og der har vi så en øh, mand og en dame i en sofa. Ja. Hvad er der i vejen, Karina? Ingenting. Se det nu, Karina. Der er noget galt. Hvad er det? Okay, nu skal du se. Og så klipper man ud til køkkenet, hvor hun ja. står. Jeg Nej, det er ikke hende det er den anden. Det er en anden dame. Nå. Øh, der tager... står en anden dame øh, ude i køkkenet og laver en sandwich til mand til manden der. Jeg lavede din sandwich, som du kan lide den. Mmm. Jeg kunne ikke have lavet den bedre selv, siger manden og spiser sandwichen. Og så er vi tilbage, tilbage ved det andet par. Ja. Jeg føler mig utilstrækkelig, når jeg ser din mor. Nå, det, var mor. det var altså moren, man så der ud for at lave den gode sandwich. Tag det ikke så tungt, Karina. Nej, jeg mener det. Sammenlignet med din mor er jeg et nul. Hvordan skal jeg på nogen måde kunne måle, dig, kunne måle mig med din mor? Jo, til at starte med, går du tage kalkun, skænke, roast beef, pastrami, ost, tomat, salat, løg, lidt agurk og mindst tre skiver brød. <laughs> <Yeah>. Okay. <laughs> Så var den ene, det meningen, at det skulle være en, altså en lydfægt fra en put. <laughs> Hold da kæft, hvor er det urealistisk. Men det var en god... Øh, det var sjovt. Det var sjovt. Sådan en noget, er der aks noget ekstremt? Nu er der kommet noget virkelig seriøst uh, ros. Elsker dig, Esben. Hilsen Lennart. <laughs> Jeg elsker også dig, Lennart. Fedt. Okay. Hvad skal vi... Kører en tillidsbingo mere? Yes. Det er ligesom det eneste <laughs> vi... Det synes jeg godt, vi kan. Ja. Så skal vi putte underlæggingsmusik på... Der. Mm. Oh. Mm. Ja, vi skulle egentlig have fat i nogle flere tal fra Anders Lund en masse. Kan vi ikke bare sætte for 23 og så opad, oh. som han okay. sagde, man skulle? 23. 23. 20. Juleaften. 24. Øh, anden juledag. 25. 26. Det er en julelægning. 7, 7, stop! Det er ikke noget. Hallo? Helles Bingo! Så Tillykke! Ja, tak. Hvem snakker vi med? Det er Mikkel. Hej Mikkel. Hej. Må jeg... Må jeg gerne stille dig et spørgsmål? Meget gerne. Hvor er du henne? Jeg kører på en motorvej ned omkring Skanderborg. Okay, hvad laver du? Jeg kører med glas. Med glas. Ja, med glas. Okay, en der kører med døre har vi haft igennem. Der kan man få det. Og nu en der kører med glas. Der kan man få det. Kører med glasdøre? Ingen glasdøre, regn. Glas. Okay. Sætter du glas ind i glasdøre? Nej, heller ikke. Nej, det går jo ikke. Spiegel, spiegel og vinduer og sådan noget. Nå ja okay. Er der noget der spejlet Nej. Nej. Har vi noget, vi kunne tænke er du linket til døren øh. på en eller anden måde? Æ, nej, nej. Du ville åbne en dør. Om, har du en dør derhjemme? Ja, jeg har en dør okay. Styrer. Ja. Det er lidt et tema i dag. Hvad synes du om programmet indtil videre? Ja, jeg er meget tilfreds. Fedt. Det er godt. Der hvor du kører rundt, er det dernede hvor de har... Øh, altså var det på motorvejen sagde du? Ja. Kommer du så forbi der hvor de har det der halve fly? Nå ja. Jeg er. Ja, lige kort forbi. Ja. Er det rigtigt? Ja. Jeg har tænkt over, så har jeg et point i forhold til det man gætte ting. Ja. Så du har to og jeg har 1, og så har du ja, 0. det forstår jeg overhovedet ikke. Hvorfor har du et point for det? Jeg <laughs> gættede hvor han var. Så har jeg det. Det gjorde du igen. ikke du spurgt. Ja, da jeg altså. Han var der omkring. 2-1-0. Er, er, er, er du der ved TDC eller hvad hedder det? Enden? Øhm, hvad fanden det nu hedder. Det der store spisecenter ved Vejle. Det er så se. Nej, nej, nej, nej, der er langt fra. Hvad sker der med geografien? Ovent er... Nej, hurtigt hedder Hånd. Nej, nej, nej, nej. Det er lige nord for Vejle. Men der er han jo ikke, hvis sådan er ved Skanderborg. Nå, no, nej. Jeg ja, står ikke. Men, det kunne godt se have på. Vej, den, hvor... Flyet er det mellem Skanderborg. og vej, det er lige op omkring Skanderborg. Det er lige omkring Skanderborg. Præcis. Det er nemlig rigtigt. Hvad hedder du egentlig? Mikkel. Mikkel, det var rigtig undskyld. Jamen så skal vi øh, til, til det, som jeg i hvert fald har haft utrolig meget succes i. Ja, som er gæt blindlys. Ja. Jeg, ved ikke, om jeg tager på kan ikke det nok på overhovedet. Det spummer det i overlig ja, så. er ikke nogen der, mig, så skal nu. nu. Der nu, Ja, du nu. Du da ikke nu. Hvor jeg noget? Nej, nej overhovedet nej. intet. Det fungerer ja, utrolig dårligt. Kan det jeg lægger lige min Ja, jeg er, med. jeg er med. Jeg er med. Jeg tror ja. jeg er med. Har i har i et bud? Det er lige kuldt. Det er virkelig øh, kuldt. Jeg tror det er en Saab. Det var en lastbil, ikke? Nej. Nej. Var Det er en varevogn, så. Okay, så det er en så. Så det er en Mercedes. Eh, siger, siger? siger en uh, Fiat Ducato. Oh, mit bud det er en Toyota Hiace. Der prøver nul point til alle sammen. Ja. Nå. Hvad var det? Ja, er i VEKU? Skal jeg I VEKU? Ja. I sådan en varevognsudgave? Ja. Okay. Det er så spændende nu, at hun bekomme en sms, der siger. Hvordan kan du gætte på en tvivl til din fucking kæmpe nær, som du gjorde før? Uvidst af hvilke årsager. Ja. Nå, men... Har du noget, du lige vil sige i radioen? Øh, men ikke. Nå. Jeg overbejder på, at jeg har vundet en t-shirt. Du har vundet to, faktisk. To t-shirts. To? Ja. Og hvad skal jeg gøre? Du skal sende en mail. Ja. Knirkende dør 4, skal du skrive i emnefeltet, og det er til satans yngel. Snap. Det er. Det er... Knirkende glas, skulle du også skrive. Knirkende glas. Ja. Så ved vi, hvem det er. Ja. Hvad går du ellers at lave? Du Husk at sige, må jeg stille dig et spørgsmål? Nej. må jeg spørge dig om noget? Hvad går du ellers at lave? Jeg må ikke spørge om noget. Jeg må ikke spørge dig om noget? Nej. Nå, for fanden. Så bliver der... Det er efter, at har fået t-shirt. Så en Okay, okay. Nå, men, moin Mikkel. Ja, moin. Moin. Det er nemlig, at man skal sige, ja. Alright. Nu begynder det virkelig at trække tænder ud, synes jeg. Ja, det Det kniver. Øh... Har vi ikke et eller andet. Der er noget.. Og øh, øh, nu ringer telefonen. Øh, øh, øh, nu ringer telefonen. Skal jeg bare tage den, eller? Ja. Hallo? Ja, Dag, det er Danny. Dag? Jej. Ja, dag. Jamen jeg vil da bare sige, at program program det her, der er knaldet godt. Fedt! Oh, fedt. Oh, det er rigtig godt ja, Hvad bygger godt. du det på? Hvad for noget? Hvad bygger du det på? Jamen det er. Det, er, det med at være større, det er da rigtig godt gennemført. Mm. Det kan vi da ikke komme udenom. Hvad kan du bedst lide? Eller? Vil altså, du have en t-shirt? Eller sket? der er en øh, t-shirt, det gør ikke nok. Det er no. bare at give til andre. Men. Uh, jeg vil godt.. Uh, det er Simon, Jesus. han vil, at jeg godt skille lidt ud. Hvem? Simon? Simon! <laughs> ja? Så skal vi. Jeg fjerner lige underlæggen. Værsgo. Tak for det. Jamen. Uh, ah, det, det er ikke så slemt igen. Det var mere. Uh, for til spots i 05, der mødte jeg ham nemlig. Men der var han uh, lidt kold, der gang, han ikke rigtig snak. Så, okay. Skal vi har en forklaring her. Hvad fanden er der foregået? Hvad er der foregået, Simon? Ja, det er for to ja. og et halvt år siden. Ikke, det kan du godt huske jo. Ja. <laughs> <laughs> der, der, der, der gad jeg ikke snakke, eller hvad? Nej, det var ikke den helt vilde snakfagelige mand, jeg kom i møde der. Okay. Er, er du sikker på, at han, var han fuld? Det var han ikke, nej. Fordi, okay, der snakker okay. Han, han gik ikke sammen med de andre fra nephews. Jeg ved ikke, om det er derfor, han var lidt, uh, lidt kold. Om han skulle være sådan, eller hvad det var. Nej det det, det... det er der egentlig ikke nogen regel om. Du okay. jeg... er måske bare nervøs. Jeg gider det nervøs. heller ikke snakke nu, faktisk. <laughs> Nå, kan du bare... Nå, men, du gider ikke snakke? Nej. Nå, men, det gider han ikke snakke, altså. Hej, hej. Ja. Sådan der. Nej. Det kan jeg sgu godt forstå. Så sætter jeg lige noget musik på igen. Det er meget sjovt, det der, når telefonen bare ringer, synes jeg. Nu ringer den igen. Skal ikke bare prøve tale? Jo, det er meget sjovt. Hallo? Ja, hallo, det er Jakob. Hej, Jakob. Hej. Hvad så? Jamen, øhm... Jeg synes, man bruger lidt for meget tid på at sætte og, og finde ud af, om, om er det nu den ene eller er det den anden. Kan I ikke sådan lave? Jeg stemmer lidt mere om, så man ved, hvem det er, man der snakker. At lave det mere om? Ja, lige før, da, da, da, da, da I, um, I skulle I gætte på, hvad en bil det var. Ja. Da, da han var ramt rigtig, der sagde han. Hold kæft, men det var godt! Hold kæft, det var godt. Så vidste jeg jo godt, hvem det var, der snakkede. Hvem var det så? Det var Simon Nej det var sgu ikke Åh for helvede Hvad laver du det er mig der har gættet rigtigt hver gang det Er det rigtigt ja. Det er da et nyt quiz koncept det der Nå, Vi siger hold det. kæft det er godt Og så skal folk ringe ind og gætte hvem der sagde det ja, det, det, er en, det er en kanon quiz Det, Nej, det kan er, vi lige prøve. Er det prøver vi lige okay. Okay. Ja, for tak. tak for det Jo ej hvad med en t-shirt To t-shirts to, to Ja ja Hvad skal jeg skrive Knirken det... dør fem <laughs> Knirken dør fem det er gjort ja. det, er hey. det er godt Tak for Øhm, og hvad var det Det var En af os skal sige hold kæft Hold kæft det var ja, godt Hold kæft det var godt Ja, ja og bare hold kæft Så er det sværere. Hold kæft Og så kan man ringe ind nu Hvem sagde det Hvem sagde det Hvem sagde det Ring ind På det der nummer der Som jeg ikke lige ved Ring ind Det var da utroligt Sådan ja. Hallo! Hallo! Okay, <laughs> så hvad så? Hvem var det? Jo, da Simon! Det er rigtigt. Det er du er nok. nok. Du har vundet ja, en t-shirt. Hvad, hvad hedder du? Jeg hedder Flemming. Flemming, øh, må jeg spørge med? noget? Ja. Hvad går du laver til dagligt? jeg går ikke. Jeg kører. Jeg er last jeg er chauffør igen. En lastbil igen? Ja, ja, ja. ja. Så skal og vi lige... Du gætter aldrig med blinklys, for det er lydløst. Nå. Men du kan få med det horn. Ja, for, lad os lige prøve, altså at, prøve at få hornet. hornet. Ja, det er en DAF. DAF af. Okay, så... Ja, ja, ja. Sig noget tilbage. Sig det roligt, mand. DAF selv af. <laughs> Nej. Jo, gør det. <laughs> det. Det er en Volvo. Nej. Det er en Scania. Nej. I, i Jamen, jeg no. jeg, jeg Mercedes, det er en Mercedes. Nej. Kan I flere? Øhm. Det er Renault? Nej. Du hvad siger ikke, at du har en Toyota-lastbil? Nej, en Toyota-last... <laughs> <laughs> en en Toyota-dyner, der har taget hormoner. <laughs> Ej, hvad hva, hva er det? Det er en man. Nå, det er en oh, main, man. Okay. okay. Ja. Kan vi lige få ordet igen? Man? Jamen, det kan du da. To sekunder. Uh, uh, uh, uh, uh. Yes, uh. Fedt. Ligger der nogen foran? Øh... Uh, Ja, men jeg har ikke blået blink på nogen af dem. Okay. Okay. Nå, men øhm, send en øhm, mail til Satans Yngel og skriv... Øhm, Knirkende dør 6. Knirkende dør 6, lige præcis. Hvad skal jeg skrive til? Knirkende dør 6. Knirkende dør 6? Ja, men det gør ja. jeg. Det er godt. Knirkende dør 6. I skal have ros. I kom lidt skævt fra start, ja. men I har ja, ja. faldet beklaget den godt. Det godt. Den skal skal ja, også lige have tid til lige, lige gang, ja. at komme op på ja, ja, hesten. Ja, skal jo sådan lige varme op, ikke? Ja, ja. Det, det, skal man. det er godt. Ja, det er det godt, Flemming. Det siger vi ja. Hej. Hej. Hej. Vi skal ringe tilbage til ham med top 10 nu. Åh oh, ja. <laughs> ja, okay. der er gået 20 minutter. Kan giv få... du ringe op, Gry. Producer, Gry. Uh, yes. oh yes. Og Kasper skal vi nå at ringe til også, ikke? Hvad? Jeg ikke nu vælge at slikke ud her. Kasper. Ja. Jo, Kasper, jo. Er det DM i dårlig radio? Det er godt nok lidt tørt. Få nu lidt gejst i jeres stemmer i lyder som et plejehjem, der har fået mikrofoner monteret på kørestolen. Hallo, uh. Claus. Ja. Hvad så? Er du med? Ja. Godt. Du, hvad, har du noget med? radio? Ja, jeg sidder og hørt. Skal du lige slukke for? Jo. Det har gjort nu. Du har en, øh, du har en top 10 liste. Ja. Og dårlige julegaver der. Ja. På spryk Det bliver folk sure. Okay, og øh, så lad os bare tage top 10 op fra ned på en kineflas. Der har vi lego klods. Okay, fint. Det, ja. det, det er lidt kedeligt, når man er voksen. Okay. Er, det noget, er det noget, du har fået det her, eller er det bare generelt? Det er bare generelt, tror jeg. Okay, jeg okay. sig lige det. til, hvis der er nogle af tingene, du har fået. Ja. På den ene plads... Der er der billeder fra en ferie, man ikke var med på. <laughs> det er meget ja, Det er meget fedt, det der Super. Super. Dom Dom er. Super. Nå må der er mere arbejde. Mere, mere arbejde? arbejde. <laughs> og der er et eller andet samlet man skulle samle bag. Der er en kupong med mere arbejde. I forhold til, at man jo altid går og samler og sæt til hverdag også. Jo det, det. Yes. På den syvende plads... Der er hjemlavet nisser. Ja... <laughs> Det er lidt ærgerligt. Også fordi det er mærkeligt, det at man giver juleting i julegaver, fordi det er, <laughs> ja, der er det, det ligesom slut. slut, ikke? Så, men... Nå, nummer 6? Det er julestjerner. Ja, okay. okay Så spreder den lidt over to pladser der. Ja. fem, Det er den samme idé. Øh, det er bløde pakker. Bløde pakker. Ja, det er en klassiker. klassiker. Du vælger tør for inspiration, kan du mærke. <laughs> nummer 4? <laughs> tegninger for småbørn. Ja, ja det er rigtigt. Er... 3? 3. pladsen. Det, det er en bøde for politiet. Ja. Ja, men, ja. dårlig okay, julegave. Ja. Ja. Nummer to. Det er ens egen kraftsteg. <laughs> oh, satan. Så blev det morbidt. Den var meget god. Så kom inspirationen ja, igen. Det, så kom den tilbage på en eller anden måde. Det ville faktisk være virkelig underligt, hvis man fik det. Fantasien altså. og Og ja. på en første plads over dårlige julegaver. Det er hjemmespræk for mormor. Det var det samme som fjerdepladsen jo. Bløde pakker. Nej, ikke det hele. Skal du have lavet til en syv, top syv det her så måske? Ja, Jamen, det er jo skide godt, godt der. Ja. Har du fået en t-shirt? Egen. Jamen, har du fået en? Nej, jeg har ikke fået noget. Nå. Det er være ellers gået hurtigt, hvis han aldrig havde fået en. Jeg skal lige prøve at bare lige høre ud, er det problem, vi deler så mange t-shirts ud? Nej, nej, det er fint. Bare del ud, de har masser af dem. Ja. Godt, så får du også en t-shirt. Jo. Og tak for det gode uh, input. Knirkende er syv, skriver du. Knirkende er syv? Ja. Alright. Ja. Så er det vist bare på tide at sige farvel. Ja. Jo, hej hele tiden. Hej hele du også med til sige vel? Ja. Skal vi lige starte et stykke musik på? Eller? Ja, lad os gøre det. Ja, lad os lige gøre det. Hvad er det? Hu, hu med hu. Det er noget du har taget med faktisk. Ja. Det er i brug. Der er en her, der har, øh, der skriver. At han har ringet siden klokken 14 og ikke kommet igennem. Skal vi lige prøve at ringe på ringtager? Og pårige. Hvad fanden han vil? Nej. Hallo? Hallo? Ja. Hvem siger hallo? Hvad? No. Hallo? Ja, hvad siger Hvem er det? Det er Dorte. Men er det dig, der har ringet siden kl. 14? Nej, jeg har først ringet nu her, og så bliver... Nå, men jeg... så skal du lige lægge på. Nå? No. det må du undskylde. Vil du have en t-shirt? Ja. Så bare skriv salens yngel. 7. Nej, ja, nej knirkende dør 7. Knirkende dør 7. Nej, 8. Det er bare lige, fordi vi er ved at ringe ja. op til jeg nogen. Tror jeg tror, det er 8. Nå, no, okay, men så er knirkende dør 8. Ja, det skriver ja, ja, ja. du bare, ikke okay. også det, Hvorfor lige ringe op igen? Ja. Oh, oh. mm. Nå, sådan. Øhm. Og det er altså ham der, der har... Det er ham, der har ringet siden kl. 14. Ja. Og bare vil igennem. Bare... Jeg synes, det er... jeg skulle høre, hvad han så vil, vil det være fedt at komme igennem. Hello? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, hvem er det? Hallo, det er Ivan. Hej Ivan. Hey, Ivan. Er der, der ringet siden kl. 14? Øh, ja. Det har jeg faktisk. Okay, okay. hvad vil du? Jeg vil bare sige hej, og så vil jeg gerne, jeg vil gerne, ro, jeg vil gerne roe Simon, no, no, fordi, uh, fordi han, var varm, jeg... han var helt vildt varm sidste gang, du mødte ham. Ja, lige præcis. Og snakke særlig. tak, skal du have. <laughs> øh, og øh, så vil jeg også sige, at uh, Simon kan godt lide øl. Yes. Hvad Simon? Jo, det er sgu da rigtigt. Ja, ja, ja, det siger ja, når jeg. Når man der. møder dig på de der snuskede værtshus på Vesterbro. <laughs> Hvad sker der så? Så får man en yds. <laughs> ja, ja. Er du klar over, Ivan? Du lyder fuldstændig som ligesom ham der fra Magtens Korridor. Den måde, du snakker på. Er det rigtigt? Ja, Er det, rigtigt? Ja, det er jeg prøv, meget glad for. Har du nogensinde prøvet at synge ligesom ham? Ligesom øh, ham, Nej, det tror jeg ikke. Prøv, godt. prøv lige at synge en gang. Hvad skal jeg synge? Bare synge noget af Magtens Korridor. Uh, ja, den, der med, jo ikke. den der med picnic. Jeg skal til picnic. Ja, det kan jeg ikke huske. Ja, skal jeg, jeg kan ikke. synge den der med Anne Grøte. Ja, så synge bare ja. rigtig højt. Grille, din hesteluder. Det lyder næsten ligesom ham fra... Er det rigtigt? Ja. Jeg tror bare ikke, jeg kan tjene penge på det. <laughs> okay, nå, men øh, det var bare det, du ville. sige. Simon. Jeg vil, Simon jeg, vil også, jeg, vil, jeg vil også have en t-shirt. Ja, det får Og du det det får alle i ja. dag. Og jeg kan ikke sende e-mail, så jeg vil hellere sende en SMS. Øh, send et brev. Send et brev, et brev, hvor, et brev, brev hvor du skriver. Hvad hedder det. Øhm, Satans. Hvad er ikke, Knirken der er ni. Knirken der er ni, skriver du øh, uden på kuverten. Og så sender jeg det til... De sorte spejdere. Ikke til, til satansynel. Nej. <laughs> de sorte spejdere, det er... De sorte spejdere, det er... Okay. Et eller andet ni. Ja, det kan du finde et eller andet sted. Okay. Ikke? Men, det Men, øh, er det godt. Ja, de ja i lige måde, ja. Okay. Hej, hej. Ja. hej. Ja. Det var da dejligt, Simon. Det var fint. <laughs> jeg har bemærket, han sagde, at øh, hvis man møder dig på et snusket værtshus i Vestbro, så giver du en øl. Så får man en øl. Jeg ja, ved ja. ikke, om det er fordi, man så drikker en øl, eller om man får De betalt er den. Jeg er ufattelig. Telefonen ringer. Skal jeg prøve at tage den? Hallo? Tillykke! Ja! Lykke. Tak! Det, det var vi, jeg jo egentlig ikke klar over, at vi spillede det, men det, det siger vi bare, at vi gjorde. Så skifter vi lidt musik. Hvad for en nummer havde du? Jamen, jeg havde lange taster, fra det sidste. Ja, okay. Okay. Så må jeg stille dig et spørgsmål? Det kan du tro. Øhm... Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra hørselen. Hvad laver du? Jeg er mor Okay. Er du i bil? Det gør jeg, ja. Så skal vi lige have blinklyset. Det får du. To sekunder. <coughs> Undskyld. Det er en Volkswagen Transporter igen. Fiat Ducato siger jeg igen. Kommer du høre det? Ja ja, Ducato. F Volkswagen transporter igen. Var det var den var Ja. Okay. Uh... Det var en Amarok ja. Hvad siger du? Iveco. Ja. Hvad var det? Det er faktisk en transporter. Jamen det Nej. Det... Heft var det så det med kan med biler. Blinklys. Nå jamen. Øh... det er en evne man ikke kan bruge så ofte, men okay. Vi det det var den tredje sats sinds yngel Nej, slutter. Knirkende dør 10. Knirkende dør 10, og synge. Hvad hedder det du? Det kan I tro. Jeg hedder Frank. Frank. Jeg, jeg synes, vi glemmer hele tiden. Nu har vi så givet t-shirten. Giver du så heller ikke svar på, hvad du ellers går og laver? Nå, jeg har det glemt ikke. det kan I da tro. Det gider jeg da godt. Okay. Fedt. Hvad går du og så laver? Jamen, som sagt, jeg er murer, ja. mm. <laughs> Så det, det er tiden går med fornøjelse. Okay. Fritiden? Fritiden, der har fået en lille dreng her på 11 måneder. så han. Tillykke med det. Jo, tak. Du har en pige på 9, 11 måneder mellem 10 og 11, ja. okay. det er. Ja. Det er jo... Ja, ja. Så er der noget med at udveksle nogle erfaringer, der. Det er en dejlig alder, jo. Det er en meget dejlig alder. Ja, det, det er det. sker meget, jo. Ja, det gør der. Ja. sådan en lille størrelse, der. Ja, ja. En lille terrorist. lille terrorist, ja. Mm -hmm. Men, øh... Holder du med nogen fodboldhold? Der er jo kun et til ja. Lømbø. Ah... Nå, det er ikke må, klart, ja. må jeg spørge noget øhm, der var nogen der på et tidspunkt sagde at i Lyngby der har fanklubben øh, der bruger de en Spleen United sang det band der hedder Spleen United til at synge en fansang over. Hold, siger det der noget det gør det ikke nej, nej. sådan noget Lyngby boldklub det lyder meget korrekt ja det er noget, man hører på Lyngby stadion det er spændende. Okay, men øh, yeah. Der er vel ikke så meget mere, egentlig? Nej, nej. Tak for det. Jamen, det er super. Yes. Det var knirkende, der er 10. Yes. Ja. Yeah. Yeah. ja, men det får I. Møgen. God dag. Moin, Moin. Hej. Hej. Så. Er ja, det... Vi... Ja, du der... ringer til Kasper ringe til... lige? 9 Kasper. minutter tilbage, så kan vi godt lige nå at ringe til Kasper. Ja. Høre, man er der i banken. Ja. Øhm, jeg skal lige have hans telefon. Der går meget tid med det der at ja, ringe det... op, synes jeg. Nu kan jeg ikke finde hans nummer. Kan du ikke ringe til Anders Lund Madsen? Vi skal snakke med ham, før vi slutter. Og der er 8 minutter til. Ja, Gry ringer lige op til Kasper. Okay. Nå ja, og vi skal også nå lige høre... Kan du ikke sige goddag på den dialekt der? Nå, no, no. Til ham? Altså på, på, på mit modersmål? Mm. Hvad sker der? Så... Hallo? Hallo? Hello? Hello? så? Ja, vi kører frej! Hva' er i nu? Hvad fanden vil du? Det der, der til mig. Ja, ja, men slap af for helvede. Det er på frej, for helvede. Hva'? er fanden vil du? Det får ingenting. Nå, no, nå. No. <laughs> Jeg bare lov at her i fred for hunden, Så der for helvede roligt i forbandet pelikaner. Ja vil laver I? Vi sidder lige og kløjser i sin matematik. Ja, no, no. ja, ja. går det, Kasper? Har du, fået, har du været i banken? Ja, ja. Fik du fiktet pengene ind på kontoen? Nej, Nej jeg fik en veksler. Transformeret til euro? Ja. Hvor mange tager du med til Jylland? Hvis man må være så fri. 900. 900 euro? Nej, 900 kroner. Jeg så i euro. Det var nok med 100... Det var ikke meget. Ja, det er nok for 100... Hvor langt tid skal I være der? <laughs> 5 dage. Så det er... Er det med fuld forplejning, eller skal I købe mad over? Små 200 om dagen. Ja. Ej, ja, det er med fuld forplejning. Der Nå. er jo nok lige en af to hvis du kan selv tage for få mad og sådan Så du regner med, at du skal bruge 200? Lidt under 200 om dagen? Lidt under 200 om dagen. Om dagen? Det er sgu ikke meget. Nej, men altså... man Har, har du aldrig været med. fuld før? Altså. Har du aldrig drukket før? Jo, men vi skal også tage os ordentligt, hvis... Det er jo Der er et eller andet med, at... Øh, kan det passe, du bruger Linux egentlig? Ej ja, lige i øjeblikket. Hvad fanden er det, hvad mener, hvad mener du med ikke lige i øjeblikket? Ja, lige nu har jeg Windows på computer. Nå, så du har skiftet? Nej, jeg har altid haft Windows. Ja. Så du kender overhovedet ikke noget til Linux? Jo. Hvad, hvad med Mac? Nej, jeg, ved, jeg har. Ja det. Det <laughs> er genialt. Nå. Ja, ja, hvis man sammen for fra mors. Åh! Oh. Det kan jeg godt være, det virker sådan. Ui. Der er, øh, ja... Jamen det jo, hvis man gider have, en, have sådan en computer, der som hele tiden går ned og bliver fyldt med virus. Og sådan Ja, så skal man have Windows. Ja, lige præcis. Ja. Går i stykker. Ja, Jeg har ikke Nej. så meget at spille ind med den. Mag du. Nej. <laughs> Nej. Jeg er jo læg her, det <laughs> <i min> hus. <laughs> Hvad hvis du får en gratis? Nej, så må jeg ikke holde den fra, jeg siger det. Hvis du får en gratis? Jeg ved, her ja. Hvis du, hvis du får den, den nyeste Mac gratis. Vi kan holde det, for I siger det. Nej, hold den. Det er sgu i orden. Så gør vi det. Det er loyalitet mod Gates. Så tager jeg det. Ja, men gør det. Nå. Er der ellers noget? Har du flere måder at svine mors til på? <laughs> Nej, øh, ikke lige på et tungt lige øjeblik. Okay. Men øh. All right. det kan være, det kan være, jeg kommer. Ja, ja. Skudhelst da. Ja. Ja, ja. Jamen. Jeg ved, jeg, ved det, jeg ved sgu ikke, der er ikke så meget mere at sige. Nej, nej. Ja, vi ved ikke rigtigt hvad vi ville, Kasper. <laughs> nej, det hvem er Hvem sidder bagved? Ja, der sidder ikke bag bagved, men der sidder nu foran mig. Nå, okay, så, så begynder du at klive ord nu. Hvem, ja. hvem er du i samme rum som? Øh, ja, Mikol, han lærer jo og smiler. Mikkel. <laughs> ja. Lauer han sidder Laven og sælge fotosyntase. Nør nu. Vanden, der er i gang i Lexi-laboratoriet. Det må jeg få fint på. Num, ilst de to. Ja, nu skal jeg gøre. Og okay, så... Ja, er det godt. Ja, så? er det godt, ikke? Moin. Okay. Hej. Ja, det er det godt med jer? Ja, ja, er ja, det, også med dig ja. fint med dig. Moin. Ja. Ja, okay, hilse på ø. Ja, det gør vi. tust. Ja, ja. Ja. Det godt, da. Ja, det er ingen ses då. Må helt ikke? Jon. Ja, se. Hele helt foran. ja. Det er godt. Hæ det går det. Oscar taler sydligner på mors, de forstår ikke som rø. Skal nok være. hvis du kommer til Sjælland, men det går nok Det Ja. Det fedt. Ja, det gør vi det On. Ja, det vi, der. Vi, ses. vi ses du ses du. er det hej. godt? Ah. Nå, ikke særlig lang <laughs> det tilbage Nå, nu er der sgu ikke så lang tid tilbage Nej. Øhm, Skal vi lige ringe til Anders Lund Madsen Ja, sidst? lad os det Bare lige, sig... Bare lige høre hvordan det Ja Hvordan det er gået Tæl lige noget underlægning på, det, så bliver det pinligt Ja Der er mange der skriver at det er pinligt Ja, det er det også Nå, nå no, no. Øh... Der er en, der gerne vil have den nyeste Maggardis. Det var et hypotetisk scenarie, det der. Der fattede dog. Ja. Ring eller tømme? Ja, ja. Okay. Ja. Jeg kan overhovedet ikke finde det her. Kan jeg nogen lort? Hmm... Øhh... Sådan... Oh, så Hallo, det er Anders. Ja, hej. Hej, Anders. Det er de sorte, sorte spejdere. Nej, hvordan går det? Går øh, op og ned. Hey, prøv her. jeg sad i en bil. Jeg skal ikke blinklys. Ja. ja! Men du kører jo i det her... Nej, ja, det ved Shit. jeg godt, ja. Det er en... Øh, det er en... Øh, en øh, Ford? Nej. Det, nej, det er Ford. en øh, Volvo. Ja. ja! Det er en Volvo 4 Ja! Og igen Ej. er det... Ja, ja det er altså, ja, altså godt gået. Ja, fordi I kommer sammen privat, så... Yes, jeg, jeg har aldrig, aldrig mødt andre før. Hvordan er det gået? Det er gået op og ned. Det er op og ned. Der er det... flere, der har skrevet, at de skiftede til Pete. Nå, men det går nok bare, de ikke skiftede til andet. Men har, har det været en god har I haft det godt med det? Det har været rigtig, rigtig sjovt, sjov, hmm. synes jeg. Nå, det er godt. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg hørte kun det der med, med, med det der rap. Øh, men, men ellers så, så, så er jeg sikker på, at det er gået rigtig godt. Der har ikke været andet rap. Nej, men det, nej nej, det, det går jeg ud fra. Nej, jeg tænker mere, øh, det er også vigtigt, at I har haft en god oplevelse jo. Jamen det har vi. Mm -hmm. Der har været <laughs> slik, godt chips og Og jeg vil godt sige, at jeg synes, at uh, jeres program for det to er rigtig, rigtig gode. Fedt. Det er, Nå, der, det, det er vi glade for. Jamen, det er ikke for fedt, det er jo faktisk. Jeg synes også, at jeres program er helt vildt fedt. Ja. Det er et sindssygt yes. fedt program. Det er et Det vi har gang i, mand. Ja, hva, hvad synes du, hva, synes, du mere, hva, synes du mere ellers om det? Jeg synes også, at nephew er fedt. Bare... Dem er vi blevet lidt træt af. Det er fedt. Ja, okay. Ved du hvad, der er nyheder lige om lidt. Det kan jeg mærke, det stresser mig lige nu. Det okay. at, at alt fedt. det vi har gang i er fedt, synes jeg, på en måde. Jeg, ja. synes, jeg, synes, bare, jeg bare synes, jeg synes, det er meget pænt, jeg, og, og det er forskellen mellem at bare være rar og så være rigtig venlig. Der har I afgør på det venlige hold, fordi ja. At, at, ja. I fik jo ikke noget ud af andet end bare en masse arbejde. Så tak. Ja, tak fordi vi og var lige med. Ja. Ja. Vi snakkes. Vi ses. Ja, morgen. Morgen. morgen. Nu er der kun øh, 15 sekunder tilbage. Skal vi ikke bare sige... Tak for nu. Tak for øh, ja. nu. Det har været sjovt og lidt mærkeligt, ja. men sjovt. Ja. undskyld. Vind, vil du sige det der op til nyhederne? Nej, det kan jeg godt, ja, men... Øh... Det var alt for nu, og øh, have det godt. Nu er der betredeligheder, for klokken er 16. 5. 16.